Звісно, я не заперечувала. А Ніка радісно кивнула у відповідь, змовницьки підморгнувши мені. Тоді швиденько вмиватися і у ліжечко скомандувала жінка. Я спіймала себе на думці, що сприйняла команду так само, як і Ніка. Ледь не кинулася до ванної на випередки. Але ж, зауважила я, Дівчинка не вечеряла. Точно, схаменулась весна. Пішли, Вірочко, я тобі дам салату, тільки тихо тато спить. Я пішла до кімнати. За якийсь час, поки дівчинка їла і вмивалася, у двері постукала Зоя, унесла розкладачку, почала застеляти енергійними рухами. Я уважно стежила за нею. Вона була огрядна і широкою спиною, масивними стегнами. Литки ніг схожі на перевернуті пивні пляшки. волосся густе і певно жорстке мов Від неї пашило силою і здоров'ям. Помітивши мій погляд, вона обернулася. Ліля сказала, що визняли кімнату на кілька днів, я утомлено кивнула. День видався надто довгим, а враження від нього, мов, дві непід'ємні валізи, котрі я ніяк не могла поставити на землю. Попри це вони продовжували накопичуватись. Я дивилася на цю жваву молодицю і намагалася пригадати, чи з нею пов'язана вся подальша маленька трагедія нашої родини. «Що ви на мене так дивитесь?» запитала Зоя, поправляючи простирадло. «У вас гарний колір волосся», сказала я. «Це хна», радісно повідомила Зоя. «Іранська хна. Чудовий засіб зробити волосся яскравішим». «А ви часто тут ночуєте?» закинула вудку я. «Часто. Я живу у передмісті і коли затримуюсь, Ліля з Вадиком лишають мене тут. Вони мені як рідні». «Ще побачимо», – подумала я, – «хто тут кому рідня». «Ну от, здається, і все», – сказала жінка, розправляючи ковдру. «Ви вже вибачте за тимчасову незручність». «Ой, як я тебе скоро вибачу», – подумки посміхнулася я, – «мало не здасться». Але попри це, чемно кивнула і побажала доброї ночі. Зоя пішла, граючи сідницями. Я залізла під ковдру і почала чекати на Ніку. З ванної ледь чутно линув її сміх і плескіт води. Потім усе стихло. Швидше за все, це в мене просто відключився слух. Я вже ні на що не могла реагувати і закрила очі. Заснула миттєво, навіть не чула, як лягла Ніка. Але день, а точніше уже ніч, на цьому не скінчився. Це лише здається, що у Тома спонукає до міцного сну. Насправді ж мій сон тривав не більш ніж півгодини. Прокинулася я так само легко, як і заснула. Розплющила очі і уперлася поглядом у дивні сплетінні тіни на стелі. Закортіло підняти руку, витягнути палець і поводити ним у повітрі, мов олівцем, повторюючи цей мудрегельний візерунок. Щойно я так подумала, як побачила, що це вже робить дівчинка на розкладачці. Її простягнута догори рука світилася, мов фосфорна, а тоненький указівний пальчик виводив у повітрі складні вензелі. Ніко, прошепотіла я, чому ти не спиш? Я малюю, так само пошепки відповіла дівчинка. Бачиш, мій палець світиться. Це від місячного сяйва, сказала я. Треба повісити на вікно фіранку. Не треба, тоді візовинки зникнуть».